«Сама ти марнієш, ця душа розшарпана, а він звола здоровий, йому б тільки гуль вісничати. Тим то й доводиться тобі, жінко, відкинувши сором і самолюбство, шастати вечорами по кущах, підстерігаючи, з ким він сьогодні вийде після роботи із своєї свічкарні». До Іри-блондинки, ольженої подруги, олімпіада понасівна, Чомусь свого жаруна не ревнує. Може, тому що до тієї вертухи надвечір з'являється прилизаний слідчий з прокуратури, ходить, посвистує під вікнами, доки його симпатія вискочить до нього з друкарні. А ось з боку Ольги небезпека, здається, існує та ще й неабияка. Принаймні, так підказує Олімпіаді Панасівні, її рівнива зачаєна в монастирських бусках душа. Бо та краля грудаста, хоч когось пантелику зіб'є. Коли йде в неділю райцентром, очима так і пострілює на чоловіків, так і шукає, кому б із своїми любощами на шию кинутись. Свідома своєї приваби, відважна в почуттях, хіба ж вона зупиниться на межі снотливості. Так і стережись, що сім'ю тобі розіб'є. Тим-то і шелестять вечорами кущі, і зіркий погляд звідти невідривно стежить за кочубеєм, доки він штудіює пошарпані підшилки, схилившись над ними своїм упертим, уже щемалими залисаними лобом. Та ось Кочубей, ніби з відстані відчувши своє піднаглядне становище, зиркає у вікно, неквапом складає підшивки на шафу і, не заходячи до друкарні, щоб не накликати підозри, спокійно виводить велосипед із сіней на ганок, черкне сірником, закурить з дідом сторожем, а тоді вже звернеться гучно в темряву до кущів. Виходьте, Олімпіада, Панасівно, зміна кінчилась, пост ваш знімається Не сідаючи на свого коня, Кочубей поволі поведе його бруківкою А невдовзі скущив справді з'явиться і Назарці піде за ним так, котру він вибрав собі споміж усіх можливих супутницею життя «Дивні люди!» – задумливо каже Кирик. «Чому вони разом? Що їх поєднало?» «Ми й далі сидимо з ним на лавці під бурсками. Навпроти нас лежить на землі круглий великий камінь, гранітне млинове коло, що якимось чином опинилося тут у ті бурхливі часи, коли сила розпалених пристрастей трошила хутори по всьому району, і коли Кучубей був невідлучно в авангарді подій. Хтось тоді привіз, кажуть, уночі, і кинув неподалік редакції. Це степове жорна. Ніби чиясь незмиренна пристрасть, закипівши і ставши каменем, обрала собі оце місце тут, якраз проти кучубеєвого вікна. «Марнується, а колись людям хліб мололо», розмірковує часом над цим жорном дід-сторож. «Раніше, якщо треба було на паски змолоти, то їхали, звісно, до вітряка, бо кожен знав, борошно вітром намелене найзапашніше». І ще дізнаємось від старого Що камінь такий Час від часу треба було Насікати оскордом Спеціальним інструментом Щоб він краще розмилював зерно І було кому це робити А тепер накувати жорно Навряд чи зумів би хто Іноді чуємо в дукарні відкотроїсь Із наших жартух Ну що, хлоп'яте? Посидимо сьогодні на камені закоханих. Це якраз і мається на увазі жорно. Увечері справді буває, збираємось тут після роботи молодим гуртом. Надійдуть хлопці та дівчата з радгосних гуртожитків, щоб теж послухати бренькіт Миколаної гітари.